Saudos, benvidas, benvidos a Off Mental, versión Arpas, volumen Dous. Milladoiro é unha banda de música galega creada no ano 1979. Está considerada como o máis internacional dos grupos galegos, un dos máis importantes investigadores de novas sonoridades do folk galego e internacional. Para falarmos de Milladoiro, te venos que retrotraer algunhas anos antes e falar de Faíscas do Xiabre, un quarteto pontevedrés de música tradicional galega, formado a comezos da década de 1970 en Catoira, na provincia de Pontevedra no país galego. e que permanece en activo ate o ano 1979, cando tres dos seus integrantes uníronse con Antón Seoane y Rodrigo Romaní para crear precisamente Milladoiro. danza de cariño, cariño por certo de unha vila moi pertiño daqui de, de onde se grava o programa da comarca de Ortegal. Unhas pezas do primeiro traballo como tal da formación Milladoiro, A Galicia de Emailoc, publicado en 1980 e grabado un ano antes, 1979. Baixou o selo galego Ruada. Temos, tanto aquí, neste primeiro traballo de Milladoiro, a primeira formación, integrada por Xoxé Ferreiros, Nando Casal e Ramón García Rey, membros de Faíscas do Xiabre, xunto a Antón Seoane e Rodrigo Romaní o que ouviamos, portanto, aquí, interpretando, ademais da guitarra, ocarina, o pozuki, a arpa ese instrumento que estamos dedicando a esta serie de programas en que nos estamos a entreter porque pensamos que é moi interesante neste berce, neste xermolo de tantas cousas que contaxeron non só a Galiza, ao Estado Español sino que a prácticamente todo o mundo naqueles mediados finais dos anos 70. Ya vai o mar, peza de Rodrigo Romani, que tamén estaba aquí o ARPA, dentro do primeiro traballo como tal de Milladoiro, a Galicia de Maeloc, publicado en 1979 por Ruada. Para ser estrictos, hai que contar que Antón Seuane e Rodrigo Romani sa publicaran un ano antes, en 1978, un traballo que chamaron así, chamarón Milladoiro. A raíz disto, venme a cabeza um, un caso similar. O dúo Billy Oskey e Mígel O'Donnell, procedentes de Oregón, máis con raigumes na Irlanda, que en 1984 editan un traballo titulado Night Noise que daría lugar a un grupo, a unha superbanda. Pero volvamos aos nosos Milladoiro. Un grupo cunha importancia non só xa local a nivel do país galego, senón internacional. Milladoiro coñecen en todo o mundo. Esa fusión entre os integrantes de faíscas do Xabre e estes dous, Antón Seoane e Rodrigo Romanín, tiberen ocasión de, de tocar xuntos na primeira edición do Festival do Mundo Celta de Ortigueira, aquí moi partiño de onde se fai este programa, tamén estamos nun lugar privilegiado, eh? aquí en plena natureza, no Concello de San Sadurniño, zona resistente do país galego, moi partiño de todos estes epicentros de tantas e tantas cousas. Festival de Ortigueira, 1978, primeira edición, cun cartaz que estaba formado por Antón Seoane, Escola de Gaitas de Ortigueira, Rodrigo Romaní, e Faíscas do Siabre. Imaginadevos, non hai do, o que se coceu. Probablemente ali Naquel momento, naquel mes de xullo do ano 1978, se sextou esta formación, se estou esa camadrería, ese colegueo tomando unhas birras ali no, no bar da localidades, seguindo o festival, trasnoitando, facendo entre todas e todos unha repichoca, un tocando a ocarina, outro a gaita, o busuqui, o Rodrigo Romani enrollado coa súa harpa, Imaginad a bolsa movida. Sei que tocaron esta muñegira de pollo. Vaya vostedes a ver. Pollo, outra das pezas de Milladoiro Con Rodrigo Romani o Arpa aínda Decimos aínda porque Rodrigo Romani Estaría na formación entre 1979 e 2000 Momento no que iniciaría unha carreira en solitario Estaba isto incluído no traballo Galicia No País das Maravillas Publicado en 1986 Xa por unha multinacional, por CBS Durante os anos, a formación foi evoluindo cara unha música cada vez máis elaborada, de aspecto clásico, pero que mantén as súas referencias na música galega. Moitos dos seus traballos foron en cargo de institucións, bandas sonoras para películas, exposicións, máis con forte pegada tamén do folclore galego. Os seus discos e directos manteñen alternancia entre o repertorio máis folk e as pezas de carácter máis concertista lembro como un dos mellores concertosos que acodín un de Milladoiro no Teatro Jofre de Ferrol, a másia que hai nos discos e multiplicada por 20.000 ao vivo. Milladoiro está considerado como un dos pioneiros da modernidade no folk galego, innovando nas combinacións instrumentais pouco habituais. Foi a primeira formación que grabou música acompañado de pandereteidas. Ademais, colaborou con artistas internacionais. Caso do saxofonista Paul Winter, do Paul Winter Consort, Will Whelan, Paddy Moloney, Os Corri, Susana Seivane, Anxo Pintos, dos Berrogueto, Ronda Larson ou mesmo Liam O'Flynn, o grande gaiteiro irlandés. Xa que nomeamos esa faceta en solitario de Rodrigo Romani tra a súa separación no ano 2000 da formación imos a ouvir do seu álbum en solitario publicado por Fol en 2012 As Arpas de Breogán esta suite en re para dúas arpas. A de Rodrigo Romanín Que protagonizou boa parte deste comezo do programa Especial número 2 dedicado ás Arpas aquí en Ozmental Nesta ocasión en solitario Do seu álbum As Arpas de Breogán Publicado pola discográfica Fol en 2012 E ouviamos a suite en red para dúas arpas Conformadas pola Muñeira Dumoso Unha peza tradicional Muñeira de Torroso Quenta lúa no rego e xota dos 4 camiños As tres últimas pezas composizos propias de Rodrigo Romani Of mental. A cara ve da música Lorina McKinnett naceu en Morden, Manitoba, Canadá, un 17 de febrero de 1957. É unha cantante, pianista e arpista canadiana das tendencia escocesa e irlandesa. Actualmente reside en Ontario, provincia de Canadá. Lorena McKinnett comezou traballando en compañías de teatro e comezou a escutar música daqueles pioneiros nos primeiros 70, como foron Alan Steebel, na Bretaña Francesa, Ou The Bozi Band, un grupo de música tradicional irlandesa seminal de moitos outros, caso de Relativity ou os Night Noise. En 1985 edita o seu primeiro traballo, Elemental, e en 1987 o seu segundo, To Drive the Cold Winterway. Nese segundo xa se comeza a deixar claro o seu desexo de misturar a cultura celta con outras culturas, con outros aromas. Lorena comeza a viaxar polo mundo. Vai mudando a súa perspectiva musical segundo se vai atopando con novas culturas. Visita Venecia, Hungría, Ucraína, o Estado Español e varias partes de Asia para facer o traballo que de alguna maneira a catapultaría o éxito, de Visit, estamos no ano 1991. Entre a música oriental, incorporada de feito algúns instrumentos como o citar, a música celta e incluso a música medieval, Lorena McKinnit nos ofrece en The Visit, o seu cuarto traballo, pedas como esta, Between the Saddles. indesados composición propia de lorena mckininnit en este trabajo doano 1991 cuarto la carrera discográfica de lorena titulado the visit los del quinto disco The mask and the mirror de 1994 lorena continuaría seguindo caminos de inspiración a irlanda oriente medio e incluso na galiza incluindo a peza Santiago baseada na cantiga de Santa María número 26. Despois virían The Book Secret, 1997 ou Life in Paris and Toronto, 1999. Iamos volver a 1991 con The Visit, cando o artista comeza a explorar eses territorios menos evidentes da cultura celta despois de centrarse nas sillas no seu debut e a chegarse aos celtas desde outro lado do Atlántico no segundo. Un disco de Visit que acadou o estatus de disco de ouro nos Estados Unidos naqueles primeiros anos 90, cando había que vender un bon número de discos para conseguir algo así. Un traballo cun nivel de produzón altísimo, máis do que se bota en falla, que sexa totalmente digital. A edición orixinal está... Producida en AAD+, Mais, pesquisando por aí, atopei unha versión íntegramente remesturada Que debe de ter un son certamente espectacular E de esmercar este traballo, procurade esa outra versión, a remasterizada Imos con outra peza de The Visit Por certo, que me estudo decatando de que todas as pezas que li xin son composición propia de, de Lorena Casualidade, ouvimos vimos esta Courtyard Lullaby to hear some mystery before Courtyard Lullaby, outras pezas de Lorena McKinney, incluído en The Visit, estupendísimo álbum do ano 1991. Composición propia, e nesta ocasión, pues, acompañando o arpa e os teclados, a súa propia voz, a súa magnífica propia voz. Imos tirar dun blog que agora non están tan de moda, non os blogs pero todavía hai, todavía hai blogs todavía a xente continúa posteando, eran as antiguas redes sociais, de algún xeito, e seguen a ser fonte de información independiente, non sometida a poesas discográficas, a certos intereses. Entre deles está la voz de los vientos, que podedes procurar así tal cual, e eh, nunha entrada relativa a este traballo de Lorina, se desmenuzan cada un dos temas, cada unha das pezas, un pequeno comentario. Para falar da seguinte, Simberlin, que fecha o traballo, imos ler e traducir o que se comenta. Lorina tiña outra sorpresa reservada en forma dun poema de William Shakespeare, acompañado da súa propia música. Lorina deixa unha instrumentación mínima, arpa, Algúnas notas a citar para que nada distraia o vinte da súa emocionante interpretación. Fecais o arranzo máis puramente celta de toda a obra, aínda que tamén nos lembra por momentos a música medieval.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 igimos enofmental a da música nesta viaxe polo mundo das arpas que iniciamos a edición pasada e neste segundo volume protagonizado por Milladoiro, Rodrigo Romaní, Lorena Macinet e o seguinte dos artistas que acede xa pola porta grande do programa. Patrick Ball californiano pero enamorado da Irlanda. Nace e crece en California, máis pouco tardou en pensar na súa orixe nos seus antepasados. Elía para abogado, como o seu pai, pero a música cambioulle todo. Comezou a tocar o piano, a guitarra, pronto chegou á universidade, máis continuou a súa relación coa música, tocando o Tim Weasley, a frauta irlandesa faciou dunha maneira discreta para non molestar o seu compañeiro de cuarto. E chegou o inevitable. Chegou a fascinación pola literatura irlandesa, polas lendas irlandesas. Entón comezou a estudiar con paixón a historia de Irlanda. Así que pronto todos eses pensamentos sobre a facultade de dereito, os leixes, a doutrina do dereito, todo aquilo morreu. Desapareceu da súa mente. E marchou, claro, á Irlanda. Ali namorou da elocuencia e da tradición oral irlandesa. E, claro, namorou do arpa celta. E toda a súa vida fisose anacos, pois coñeceu que esa maravillosa unidade de verbas, música e historias irlandesas convirtiríanse na súa paixón desde aquel momento no centro da súa vida, da vida de pola. Patrick Boll Castel Kelly, unha das pezas do traballo Celtic Arp, Fiona, publicado por Celestial Harmonies en 1993. Patrick Ball, un artista raro que toca a antiga e lendaria arpa de corda de bronce de Irlanda. Como non podía ser menos, Patrick agora vive no condado de Clare, en Irlanda, coa súa dona e o show camp. Continúa xirando por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, pola propia Irlanda, claro, e está considerado como un dos principais arpistas e contacontos celtas do mundo actual. Grabou Patrick Ball nove traballos instrumentais e cinco de palabra falada, que venderon moitísimas copias. Ademais, gañou premios nacionais tanto nas categorías de músicas como de palabra falada. Imos rematar este segundo ataque ás arpas que fixemos aquí en Off Mental coa promesa de que no vindeiro faremos un novo ataque con novas músicas tanto do país galego como de todo o mundo de ese maravilloso mundo da arpa que, que une a tantas cousas que teña esa conexión atlántica que nos peta, no peito aos celtas. Imos rematar con outra peza máis deste estupendísimo traballo de 1993. Este xip move through the fair patrick ball na realización técnica selección musical e comentarios estivo como sempre andré pequeno monstro grazas pola vosas coita a xente do podcast a xente das radios libres que nos sintoniza a vinda semana aquí de novo saúde foi of, of mental, mental a cara B da música gostaches do programa comparte, difunde, espalla, grazas.